A Kis 13. Sziasztok! Hárman vagyunk most itt, a, vagy hárman fogunk most beszélgetni. Sütő Attila, Ervé, Varzsiha, őt már ismeritek, és a mai vendégünk Hamana Zsolt, Mésző és Sámán, vagy Ré bácsi. Vagy... És Edrid bácsi. És Edrid bácsi. Sziasztok! Aki, hát szerintem téged be kell mutatni valamennyire, bár a neved lehet, hogy ismerős a, a blogon keresztül, mert Néha posztoltál, néha kommenteltél, néha kisegítettél igen, minket, igen, amikor igen. külföldön voltunk, és... Hát szerintem mind a két nevem ilyen ismerős lehet, csak különböző helyzetekben. Én 14 éves 24 éves kora még Kispestel laktam. Hoffer Albert utca Hello, szóval a Hamana Zsolt az sokaknak innen is lehet ismerős, de egyébként a, a hírhettebb balteregom az a mészősámen, hogyha ha fociról van szó, így kb. az elejétől fogva, hogy voltak Magyarországon fociblogok, én is ott ilyen helyenként idétlenkedtem, helyenként megmondtam a tutit, de egyébként sok energiával építettem ezt a közösséget, bár soha nem volt olyan szándékom, hogy majd építeni fogom a közösséget, csak egyszerűen csináltam. Ezt nézj mi lett belőle. Ez. Egyébként ja. most azért vagy itt, mert, mert ugye 15 éves lesz a blog, viszont most ebben az adásban még nem erről fogunk beszélni, ugyanis most, most van egy olyan ötletünk, hogy ketté vágjuk ezt a mai adást és akkor az első részében a mezőkövesről, Debrecenről, Soroksáról, úgy általában a csapatról. Mit látsz belőle, ugye? Ráadásul utána nem is Magyarországon élsz egy ideje. Ezt így el lehet mondani. Lelelelel, persze. Hát figyelj, a... És, a másik, és akkor a második részben, amit, amit a blog és a. Egyébként a Sámászúj napján rakunk majd ki, szerintem november 4-én. Akkor meg ott ki a blog elmúlt 15 évéről honnan jött. Egyáltalán hogy kapcsolódsz te ehhez a storyhoz? Hát a november 4-hez nagyon tudok kapcsolni, mert 15 éves lesz a blog november 4-én, én meg 43 leszek november 4-én, szóval Igen, egy, egy, egy, egy napon van a szülő napunk a bloggal. És nem csak ez az egyetlen összefonódás, de szerintem erről majd akkor a, a adás második részében, jo, amit ti viszont jo. jövő héten fogtok hallani. Most viszont beszéljünk a hétvégi meccsről, ha csak nincs előtte valami... Semmi ilyen, semmi ügyrendi, jól van. Én még tudok mesélni magamról, hmm. úgy, hogy össze akarom. Jaj, mindenképpen egy kicsit, egy kicsit mesélj még magadról. Igen, amit. szerintem a, a, az egész olyan dolgot, ami az ilyen blogos karakteremet formál, tehát tudom, hogy a mezőköves lesz a téma, de ezt inkább elmesélm akkor. Mert a meg csalat. Nem, a, a, a, a második részében, hogy mi, mi formálta a blogos karakteremet. Jó, nekünk akkor egy óra múlva nagyjából. Oké, okay, akkor beszélgessünk a kövesd meccsről. Öt kettőre, Mit láttatok? Kezd a tőle Kezem, én köszönöm. Hát, hogy uh, az elmúlt hetekben olvastuk többször is a, a blogon, mert most már Sános, én is erre vagyok károsztatva, hogy az idegenbeli mecseket azokat a blogolvasásból uh, azonosítom az élményeimet, ha nem tudom nézni tévéközvetítésben, közvetítésben a baba miatt. Uh, tehát volt egy ilyen hangulat hanta írásaiban, hogy valami megbicsaklott, nem jönnek az eredmények, meg azt írta többször, hogy azt érzett, hogy a játékosoknál van valami beleszarás, mint a megelégettek azzal, ami, ami van. Nem, nem azt mondta, hogy beleszorás én inkább azt mondtam, olyas, mint a Fradinál, hogy, hogy tudod, negy, elég, nagyon elég megy nekik az a... Európa Ligában, de itthon meg kiszoknak ki a, mert ezt a pályára, mert, na ilyesmi. Ja. És, hát uh... Meg MB2-es futballisták, azt ne felejtsük el, szóval. Ők nem fognak tizet nyerni zsinórba. Jó, igen, igen. Ennek ellenére, amikor olvastam ezeket, akkor már én, én nekem is volt egy ilyen kép bennem, hogy mi lesz itt. Hmm. Kimegyünk a mesre szombaton, és tényleg mi katasztrófát fogunk látni. És azt, azt nézem, hogy amikor én kin voltam idén a hazai meccsekem, én nem, nem látom katasztrofálisnak ezt a, a helyzetet. Itthon hozzuk a meccseket alapvetően. Megvannak azok a kisiklások, mint a tisza Ez igazából majdhogy nem megvolt a, a, a nagy idényben is, a 2003-4-es feljutós idényben. Uh, ott is becsúszott bodaj ki uh, probléma. Idegenben, mint Itt, hogy most is idegenben az, az, Igen, a Tiszakécske viszont itthon volt. Uh, tehát ott is volt a Dabas ellen uh, döntetlen itthon. Tehát néha vannak ilyen, ilyen becsúszott, gyengébb eredmények. Az tény, hogy már több az idegenbeli vereség, mint azon a nagyon magabiztos 2003-as őszön. Viszont... És ez a 2003-as ősz az úgy kezdődött, hogy nincsen jöttem a pontos szám, de öt meccs, öt győzelem, 25-4-es gólkülönbség, vagy valami hasonló. Nem, nem, mert pápám már becsúszott egy döntetlen az első idegenbeli, ami a negyedik forduló volt. Figyelj, az ott a megélésem... Októberre, hogy kész a főjutás? Ja, persze, de a, a nagyjából mindenkinek ez volt a megélése, mert hogy ott nagyon magabiztosan ment a csapat. Valóban ezt a magabiztosságot nem érzem, de senki nem érzem ezt a mostani MB2-es idénben. Tehát itt van egy meg megdöccsenő vasas, egy igazából semmilyen mezőkövest, egy nagyon beragadó videóton, amit viszont még nem szabad leírni, mert az még veszélyes lehet szerintem. És akkor ott van az ilyen kecskemét szeged. Tehát annyira nem látom tragikusnak a helyzetet, és amikor már elhinném, nagy pessimistaként, hogy tragikus a helyzet, akkor következik az, hogy megint simán szórunk egy 5 2 És mivel én, persze én vagyok az örök pessimista, most sem nyugodtam meg, és iszonyú nehéznek gondolom még a hátrévő időszakot, de nem, nem látom traikusnak a helyzetet. Ő Egyáltalán nem tragikus. Hát, másodikok vagyunk a bajnokságban. Hát, csak mi azt vagyunk szokva, hogy a, hogyha fel akarunk jutni, vagy feljutó idej, idényeinkben, akkor amit mondasz, hogy 25-4-es gólkülönbség, ilyen így kell indítani. Tehát, hát igen, így, így, így, így, így kell, kell indítani, de ez, uh, én most nem elzújok szokva a homvéddel kapcsolatban, tehát tavaly ilyenkor kieső helyen álltunk, a másodosztályba, és még decemberben is kieső helyen álltunk. Szóval igen, remek karácsonyunk volt tavaly. Szóval, Legább kaptunk egy a alá. Én most ezt a fa Csapatot én igazából szeretem. Nem érzem azt, hogy nagyon szuper lenne, de elhiszem a feckóról, hogy ez az ember föl tud vinni egy csapatot, hiszen megcsináltat többször. Igazából a, a cújgéberről el tudom hinni, hogy fog rúgni 13 gólt, a megyesről is elhiszem, hogy 10 És ha van mondjuk még egy játékos, aki rok 10-et, akkor ott azért már nehéz lesz mondjuk 6 rosszabbnak lenni. A védelem az ilyen... Az, az, az gyenge szerintem. Ilyen túl sok gólt kapunk azok a csapatok, akik uh, uh, igazán bajnok a szemembe, és itt nem, az, ott nem a pontot szoktam nézni, hanem a gólkülönbséget. És a gólkülönbségünk a sok rúgott gó miatt szuper. Tehát biztos, hogy milyen a legjobb gólkülönbség a másodosztályban, de hát a kapott gólyaink száma, meg hát a minősége, hogy milyen gólokat tud nekünk rúgni az ellenfél, az, az zavaró. Az, az, a gyenge abban mindenképpen jobbnak kéne lenni, de hát most mondhatnám azt, hogy a fiúk is tudják, és akkor ezért dolgoznak minden héten, hogy az jobb legyen, de, de attól még ez, az hurka, ami ott van. Kicsit még erre visszacsatolva, hogy én pont nem a, tehát nem, nem a játékosoknál látnám azt, hogy ott probléma lenne, akár az akarattal, akár a kicsit bekényelmesedéssel. Nekem ami problémám ezzel az egész idényel, az rögtön már az indításkor volt, amikor a nyitó ankéton voltunk, és ugye, a vezetőség képviselő látványosan elzárkózott attól, hogy bármi komoly célt megfogalmazon. Nem, nem, nem mondunk ki semmit. Megígértem, hogy majd három éven belül jutunk fel. Ez még csak a második idény, tehát itt még, még nem számítsunk semmire. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezek szerint akkor arra számítsunk, hogyha mondjuk idén nem sikerül ezzel a kerettel sem, hogy jövőre egy penetráns nagy erősítési hullám fog jönni, mert hiszen az a harmadik idény, és akkor tervezték a feljutást. Tehát szerintem a, a gyenge pont az itt nem, nem a csapat és nem a keret. Ez a keret, ez sok mindenre alkalmas lehet az első hat hely bármelyikén, de nem magaslik ki a másodosztályból. Ehhez ugye egy másik nagy honvéd szakértő nyilatkozott a héten a Sport TV-nek a műsorában. Ugye az öreg Hello blognak a, a házigazdája. Na, aki, a konkurens podcastel. Igen, igen. igen a a kicsodák. A Hemi Bácsi. Jó, ja, elnézést. Hemi bácsi a jó Hemi bácsi, és ugye ő is mondta, hogy hát ez egy jó élcsapat, ez a mostani honvéd az MV2-ben, na, de itt igazából még kéne igazolni két-három minőségi játékos, hogyha tényleg fel akarnak jutni, mint ahogy azt ő annak idején tette volna, itt én azért jót mosolyogtam, hogy hát ugye ő is arról volt híres, hogy amikor kellett, akkor néha hatalmas minőségi játékosokat hozott. Bálában. Bálában ráadásul, így van, szinte Piero Pinit megszényenítő módon. Úgyhogy szerintem itt tényleg kéne még valami erősítés, mert ami probléma szerintem az az, hogy a keret az nem eléggé mély. Tehát feckú is próbálni ha variálni a csapaton, most ezt láttuk, hogy oké, ez bejött, hogy a medgyes be tudott állni a padról végre értelmes csereként, ezt meg is írtad a beszámolóban, meglehetősen jó meglátásként, de, de ez nem, nem túl sok ilyen lehetőségünk van. Tehát akár a védelemben, amit most mondtad, hogy szerinted még az, még kicsit hurka tud lenni néha, akár a, támadós, a támadósort is problémásnak érzem. És még egy utolsó, aztán befejezem a kófázást, hogy ugye ott van a, a Kántor, és ott van a Szamosi, a két kinevezett kulcsember ebben a csapatban. A Szamosi 19 éves játékos, aki idén játszik először a, alapvetően kezdő pozícióba. Jó, mert ő is mutogatta magát, de azért idén van kulcsembernek beállítva. És ott van a Kántor, aki ugye Hanta már százezerszer megénekelte, ötodosztából idehozott, először csinált végig profi felkészülést, remekül lehozta magához képest a tavasz, de hogy erre a két játékosra építünk úgy, mintha körülbelül nem tudom, a Lanza meg a Kamberről beszélnénk, hogy fú, két ilyen sztárigazolással végirongyulunk az MV2-n, ez komolyan gondolja a vezetőség, vagy nem? Hát nem tudom. Jó, hát figyel... Azzal, figyeltem rá, igazából menet közben, csak amikor benno... Benno... bedobtad a Hemingway interjút a, a Sport tv -nél. Azonnal a, a, a, de, de tudod miért? Annyira szuggesztív volt az interjú, majd belinkelem a, a jó, jó. show érdemes megnézned. Az öreg beülte a, a stúdióba, nem tudom ki volt a riporterhölgy. hölgy, Egy ilyen asztalnál ültek, és a semmi, így olyan szerintem a könyöként kicsit támaszkodva, vagy nem is tudom, hogy egy ink volt rajta, mellé kigombolva, és egész, egész tehát full hd fullhádéba azt nézhetted a tévébe, hogy a melszőre ott így kandikál kifelé, meg mindenféle, és imbolyog az egész. Egészen szürreális kép volt, és, és közben mondta magáért, a magáért. Frissen vöröse te... festett haj. Eg ráadásul frissen festett haj. Én nem tudtam, nem tudtam odafigyelni, hogy mit mondott, és konkrétan meg kellett azt csinálnom, hogy le kellett töltenem azt az anyagot, levágni róla a videót, és csak a hangot meghallgatni, mert nem tudtam egyszerűen figyelni, mert, mert, mert annyira szürreális kép volt, tipikus öreg. Tehát ő még, ő még azért tudott gurítani egyet. És, és nagyon hiányzik egyébként. E Abszolút hiányzik. E igen, igen, hi hiába mondod, hiába mondod, nagyon-nagyon hiányzik. hiányzik. Hiányzik a karakter, A karaktert és hiányzik az, hogy van értelme a Honvédnek olyan szempontból, hogy, hogy tudjuk, hogy körülbelül mi fog velünk történni, hogyha jól sikerül, akkor tudjuk, hogyan fogunk belőle tovább lépni. Jó, abba, abba, abba, igenis, igen, azt el fogom ismerni mindig is, hogy a Hemingway adott egy keretet a klubnak. Tehát olyan, olyan szintű keretet, hogy tudtuk, hogy meddig lehet nyújtózkodni, és hogy milyen vágyaink tudtuk, lehet. Tudtuk, hogy beállabontás lesz, és tudtuk, hogy egy játékos be fog jönni. Így van, tehát félreértés, ne essék, én nem azt mondom, Ami hogy a világ legjobb tulajdonosa volt ő, de az biztos, hogy egy jóval kiszámíthatóbb uh, körülmények között hát működött. A, ma, a maga... gazdálkodott a... Így van. Jó, hát uh, nyilván neki nem volt az meg, mint a Metálkomnál, ahol, ahol úgy látszott, hogy felülről nyitottak a kassa, és... Uh, és hát de nyitott de, is volt. Hát úgy nézett ki, mm. csak kiderült, hogy nem volt mögötte fedezet valószínűleg, vagy nem, nem úgy volt meg a fedezet, ahogy illett volna. Há, minél ilyen nem volt, nyilván ott, ott, ott meg voltak a határok, és abba kellett beletuszkolni, minden, és abból kellett kihozni a legtöbbet. Tehát nem sokkal jobb az, őszintén. Egyébként most szerintem hasonló helyzet van. Nagyon-nagyon hasonló helyzet van, Itt most is egy tulajdonosa van a klubnak, aki, aki szerintem nem akar annyi pénzt belerakni, vagy, vagy ha akarna is, nem érzi azt, hogy erre szükség lenne most itt a másodosztályban, mint amennyi befolyik az államtól, meg mint amennyit még hozzá kell csapni valamennyit, ahhoz, hogy ezt a klubot fel kéne juttatni, mert. mert tehát, tehát csak annyi, hogy a Hemi például kiesni sose engedte. Tehát ugye addig elmernék a fél években, hogy rezge, rezegjen a léc, majd utána pedig a maga eszközeivel, ami éppen mondjuk nem az volt, hogy kilenc játékos a YouTube-ról, de legalább mondjuk a Rossi visszaállította pozícióba, és aztán csak maradtunk. Igaz, az 16 csapatos az nyilván, volt igen, igen, igen, De attól függetlenül látszott, hogy valami tett is érte. Nem úgy, mint mondjuk a kieső, most recens kieső idényünkben ez a, nem tudom, büdös kretén vezetés, amelyik volt a... Hát fura vezetések voltak, igen, az elmúlt időszakban. Igen. Ja, de eljünk vissza a kövesd meccsre. Igen, a, a, igen, a védelem bénázásainál tartottunk, és, és akkor én arról beszélnek, hogy mennyire ilyen, ilyen, ilyen szerűen mennek ezek a meccseink, hogy ilyen típus meccseink kezdenek kialakulni. Ez a, az ilyen két-három két gólos győzelmeink, azok nagyjából úgy néznek ki, hogy az elején megszerezzük a vezetést, Utána picit jön az ellenfél, a túlvéde véd egy-két nagyot, ja, mielőtt ja. visszajönnének a meccsbe, aztán rárugunk még egyet, és akkor onnantól meg lehet nyugodni, és a védelem összebénázik egy ugyanúgy egy típus volt. Tehát van, van egy ilyen koreográfia, az úgy néz ki, most már évele óta ragaszkodunk, és ezeket a meccseket tudjuk megnyerni. Hogyha ha valami ebből nem stimmel, akkor már is nagy a gond. Tehát ha az első félidőben nem rúgunk kettőt, hármat, baromi nagy a gond. Én például most lettem észre, meg is lepődtem rajta, hogy, hogy a, a mezőköves mecs volt az első, ahol a 75. perc után gólt rúgtunk. Tehát az első 10 fordóban nem rúgtunk a 75. perc után volt. Semmiképp sem egy bajnok csapat képessége. Hát a góljaink kétharmadát az első félidőbe rúgjuk. Igen, a bajnokságot az meccsek utolsó 5 percében lehet megnyerni, meg elveszíteni, ha szoros egy bajnokság. Ha szoros egy bajnokság, igen. Kivéve, hogyha ebben az első meccs három negyedben, ahogy mi csináljuk, elegendő gólt lősz az, hogy ne. Kérjen utal az ellenfél a végem. De amúgy adom. Igen. Figy, az első gólt a. a mezőköves szerzett, ott a apuval mentünk ki a meccsre. ültünk egymás mellett, és hogy mentek a mezőkövest passzájuk, és szép támadás volt függetlenül attól, hogy a Bakili egy ilyen szerencsétlen mozdulat, és akkor öngol, de minden egyes mezőkövesdi passz, két másodperccel azelőtt, hogy a mezőkövesdi játékos passz volt volna, lehetett látni, hogy mi lesz. És ha én látom a lelátón, akkor lesznek szívesek a fiúk is látni a pályán, és megakadályozni ezt. Ja, hát igen, azt az szokták mondani, hogy a Csertő egy ilyen rettentő egyszerű focit játszott, a, a, és biztosan a csapataival, igen. ami azt jelenti, hogy valószínűleg a futball az alig értő ember is megérti, hogy kb. itt mi fog történni. Igen, mi fog történni, igen, és hogy, hogy, hogy ezt nem, nem sikerült a közélébe se jutnunk a passzoknak, és aztán persze nyilván a bakíról másik irányba is pattanhatott volna, de, de attól még az egy olyan iskolajáték volt, egy egyszerű iskolajáték a mezőkövestől, Hogyha tényleg azt akarjuk, hogy ne kapjunk sok gólt, ergo meg tudjuk nyerni a bajnokságot, akkor ezt lesz, le kell védekezni is köz. Akkor az azt jelenti, hogy két dolog, ez két dolgot jelenthet, és nem tudom most hirtelen melyikre gondolsz. Az egyik az, hogy itt ilyen, ilyen hát vagy képzettségi hibák vannak, vagy ok, leoktatásbeli hibák vannak, vagy pedig a szarunk bele mentalitás, hogy majd megoldja más. Nem hiszem, hogy a mentalitás a gond lenne. Én nem érzem, hogy Ugye ez persze lehetne erősebb a mentális, test. Elvárhatjuk azt a honvédtől, szeretem ezt gondolni, hogy a honvédnak ilyennek is kéne lennie, hogyha ott ilyen ilyen ökölharcál izé, fajul egy meccs, akkor a mifiaink mennek, lerántják őket a sárba, és még folytogatják is őket, és így harcoljuk ki a győzelmet. Ezt nem látom, hogy ilyenek lennénk, de azt se látom, hogy az ellenfél akaratba egyértelműen a honvéd fölött lenne. Ja, azt nem látom. E -e, szerintem amiatt is lehet egyébként, hogy ö, olyan igazán húzó kulcsember nincsen nagyon szerintem ebben a csapatban. ugye? Van, uh, van a Baki Ádám srácok, akikkel együtt elnünk, mert már Baki tanárúnak nevezik így a, a hagyományok szerint, hogy <gül> mindig a is tanárúr, meg Lőrinsz tanár úr, volt itt már mindenki a védelemben. A de, Dinos de de az, az nem volt tanárúr. Hát a Dinos az nem volt tanárúr semmiképpen sem, de hogy nem, a, nem az a karakter, aki uh, nem tudom hogy. De ő de hangosabb játékos, nem? így kiabá? Ah. Ja, ja, csak... Néha én azt veszem ész, hogy inkább kihabál, mint hogy odalépne vagy. Nincs egy Budovinski vibe -ja, mint a húsz évvel ezelőtt. Nincs, de hát azért nyilván ott a, most nem akarom szegény Budót megsérteni, de hát ott ő jogfutbalista volt, mint a verbális készségei. Tehát ő inkább, ő inkább odalépett és megkettett a Budó mint... jó játékos volt, én bírtam. Finországban jött volt. egyébként vissza igen, igen. szerintem. De nem a Nem, finországban biztos volt. Finországban, igen. De nem vagyok benne biztos, hogy hozzánk Ausztriában vagy Finországban, de biztos volt, volt Finországban. Az volt a nagy beharangozó cikk, amikor jött vissza. Igen, és a a finn mint a fin futballban izé, létező fociapuka és heted játékos én, el tudom mondani, hogy ott senki sem pengés, cserébe mindenki fit és belédruk hármat. És így, így érkezett vissza Budovinszke a magyar másodosztályba, plusz szabadrugások. Jó, hát ez a szolnoknak csavart labdája az, az valami egészen fantasztikus Igen, fóra. ami nem is csak az a messziről bebombázás, hanem meg... Igen, amikor lerakta, a... magasabb amikor lerakta a 16-os néztük, csak ne a budó, csak ne abudó. Igen, és ő futott neki, és miért <laughs> Elképesztő gólt rugott. igen. Egyébként... Egyébként, egy, bocs, a, a csontosról tök el tudom hinni azt, hogy rúgszabad rúgás igen. ide. Én a csontosról el tudom hinni, hogy lesz az új batikunk. És ezt egy tök pozitív dolognak mondom tehát, hogy ez, a, ez, a, ez az oda rakja magát, egy kicsit túl is gondolja, túl a meccseket, benne van esetleg a piros lape miatt, de hogy így ő biztos, hogy hajtani fog, mert hogy így érzi azt, hogy itt lehet akár kedvenc, itt neki akár lehet perspektíva is. A szóval Baki, Baki is ilyen típus, vagy nem Baki a, a batik, batik is ilyen típus volt. Nagyon rosszul indult a Batik, amikor idejött. De aztán, aztán Krajova után így kiderült, hogy ez a figura tud, tudna itt tudna valamit hozzátenni, és van, hogy nekem óriási kedvenc lett mert... Hát Nem tudom, a batikarin én úgy voltam, hogy amikor kidőltök, akkor sajnáltam, amikor őt és a szimpatikus volt, hogy ebbe beleállt, és utána fölküzdött a magát kedvencé, de utána, nem tudom, a vége felé, meg a cincós interjú az nálam abszolút kilőtt. a Tjú, azt ki kell keresni, azt is a sónót, igen, az egyetlen. Egészen... Mi az a cincós interjú? Hát akkoriban hogy ez az az felmarketingelése a honvédnek, és akkor ilyen szupi nem a sport volt? Nem, vagy? nem, nem, az a Honvéd, Honvéd sajátos volt, igen. A Barátnőjével otthon a mit csinálnak? Barátnőjével otthon mit csinálnak, igen, és akkor tudod, de ez az ilyen végt, hát ez a nem tudom, a mai focista kasznak, persze ez biztos ki lesz vágva, de ez a klasszikus életérzés, hogy ülökként a szuper negyedben a lakásomban, nekem bejött az élet csodálatos, mondjuk a szimpatikus volt, hogy legalább elmondta, hogy jó, tudom, hogy ez nem mindenkinek így van, de hát én ezért hálás vagyok, és akkor belebeg mellé neje, nagy estéiben. Hát igen, itt együtt szoktunk lenni Bencével, és akkor itt együtt főzünk, én nagyon jó szakács vagyok, csak előszedett valamilyen Mirelit fagyasztott zöldséget, azt így rádobta a serpenyőre, és akkor rátett két sajtot, hogy ez a saját receptje, hogy ő ezzel csinálta jól. A, a valami, de egy de... kis kosztümbe ott kavargatta, egészen szűrális időt. azt hiszem, hogy ez, ez, ez kine, kinek szól ez az adás, hogy nem tudom, tehát ez az ilyen e, a sajátosan értelmezett high life-ot e, e, élő. Hát, hát, oké, nem, hát nem a 40-es, 20 éve, a 20, hát hát 30 év a honvédot követőknek, az biztos. Ja, ja, de el tudom képzelni, hogy nyugaton ez egy ilyen trendi dolog, vagy a nyugati futballban ez egy Me, tök Meg kell a fiatal lányokat, hogy jöjjenek ki a meccsre, és akkor látjátok, hogy milyen yeah. jó képű férfiakat lehet, vagy itt össze, Hát, hát meg a játékos brandjét is érdemes építeni. Tehát ez, ez az, ami yeah. itt nagyon hiányzott mindig a kispestnél, hogy, hogy az egyes játékosok brandjével foglalkozzon maga a klub. Mert hogy hát Nem is volt ilyen soha. Nem is volt embert ilyen. nem tudok mondani, hogy csáltunk Hát Próbálkoztak brandet valakiről. Hát próbálkoztak. De úgy igazából... Égó. Hát... Ő volt óriás plakett, nem voltak többen is óriás plakáton, Én most nem tudom, nekem azért vannak most nagy, nagy kedvenceim idén, nekem az, nekem az új géber egy óriási kedvenc lett erre, erre a az pozitív idénre. Meglepetés, igen. Tehát az, ahogy az, ő hozzááll a meccsekhez, azt a azt Az új a fajta... tud focizni? Úgy könnyű? Uh -huh. Hát meg az, a, meg az hogy néha azt érzem, hogy nem gondolkodik, hanem belemegy mindenbe és csinálja, mert, mert hogy igazából az NBA 2-ben elég az, hogy egyszer húzol egy váratlan, tehát most az a... a, ja. a most érted a másik milyen minőségű védő lehet. milyen hát most az, Nekem két kedvencem mostani keretből, nagyon is lesz, de az egyik az a pekárpisti, már a, igazából az első kiesős vagy MD2-es idény óta, főleg, hogy itt új poszton is, nem tudom, csak így nézek, hogy egészen vállalható teljesítmény védekező középpelésként is. A másik pedig, akit amúgy ti mindig szidni szoktatok körülöttem, az a szabó Alex, aki nekem már a kieső idénben is amúgy tetszett, és én be belelátom azt, hogy egy ilyen újkori, hát nem is tudom, Lovrich vagy Barátbotti pozícióra ő föl tud menni, aki itt fog ragadni egy tíz évet. Jóban, rosszban, egyenlőre rosszban, rosszban, rosszban, de hogy uh, itt lesz nekünk, és én ő benne látom azt, amit a csontosban, hogy szerintem ő, ő, ő itt meg tudja találni magát, hogy hosszú távon hát Ő, itt ő tudja tovább lenni. fog itt maradni, mint a csontos, mert szerintem a csontosnak ez az egy idénye van a másod osztályban. Cúly Igen? Tehát, hogyha, De, hogyha Szamosi maradnak. ugyanígy, szerintem. a másodosztályban, tehát amikor mondtad, hogy mi lesz a harmadik év, ha most idén nem jutunk fel, uh -huh. hát szerintem az lesz a harmadik év, hogy minden játékosunk, aki jól teljesített és 22 év alatti, 23 év alatti, az megy. Tehát, hogy a cújgében rúg, nem tudom, 12 volt a bajnokság, most nem jutunk fel. Hétnél hát így... tart. Nincs az az Isten, hogy az az ember jövőre itt legyen. De mert attól félek, hogy télen ne vigyék el. Ja. Hát így viszont még kérdésesebb, hogyha idén nem tudjuk összehozni a fejútest, akkor mi lesz valóban? Te el tudod képzelni a mostani fiatal szabája, hogy a szamosi jövőre MB2-es futbolista? Nem. Nincs az az Isten, hogy mb 2 be fog az a gyerek. Tehát vagy mi fölmegyünk, és ezek a mi játékosaink, vagy ezek a játékosok, a csontos, a cújgéber, a szamosi, ők mennek. És, nagy, és egyébként nagyjából ennyi? Tehát, hogy én most azt látom, hogy kb. ez a piacképes része a, a keretnek. A cantor biztos nem fogja vinni senki, szerintem. Én szeretem a cantor mert szerintem, ilyen jó sztori, meg értékelem azt, hogy ott vetődik, meg góllózni akar, meg sarkazni, de kicsit olyan, mint a 15 éves Ibrahimovič kb., hogy csak az extra tudja megcsinálni, és semmi mást. Tehát minden egyes alkalom, amikor a Cantor uh, közelébe ér a labda, akkor ő keresi a kontaktot, és akkor vagy mi szabadrugást, vagy megszerzi a labdát, vagy ők rugnak szabadrugást. Tehát ott, ott nincsen egy ilyen csatárként megjátszom, Tót Tóth Mihály hátravont centerként irányít a 90-es évek honvédjának. El, el, ez a, nincs benne. ez egy full ground foci, tehát ez a megyünk a labda után, és majd ott valami történik. Egyébként látszik rajta, hogy fejlődött valamit, szerintem ott azért hatása van rá, hogy a Fedszkó-nál, illetve először profi csapatnál. Meg van benne egy zseni faktor. Igen. Tehát ugye, az, hogy az a... Tehát lehet csiszolgatni, 25 éves talán? Valahogy így. Hát ő volt a Varga Barnabás mikor futott be? És milyen jó, hogy nem hoztuk el. Állítólag, állítólag Gyirmótról majdnem idehozták. De melyik és... időszakban? Fú, még a Metákom. Kiesett a Gyirmótta, sőt a maradt az nba egyben mert tizenpár golt rúgat. És hogy vala, ott volt róla szó, hogy esetleg ide kerülne. Szóval már látom, mi lett volna. Ide jön, három hónapot. Máj, most mezőkváros berúgott volna nekünk goltatlan a hétvégén, nem a... Az, hogyha el, ha valakit el tudtunk volna rontani, itt nagyon, nagyon az a Varga-barni az. Egyébként a, a megyes is egy ilyen jó player szerintem. Uh -huh. De hogy ő nem az az életkora kér, így ugrálni fognak, hogy gyere el hozzánk az MB 1 De ezért ő így tud maradni. Ő így stabilan. Tud maradni stabilan. Meg ő megpróbálkozott már az MB 1 jel és, és valahogy ott meg kevésnek tűnt. Vagy, hát ugye ez még az a korszak volt, amikor, amikor filérekből lehetett hozni a helyére a légiós. Egyébként hát hát aki emlékeztet engem nagyon a Dobos illára, mert szerintem a dobos volt egy M2 szinten egy nagyon jó uh -huh. játékos, az MB 1 ben pedig hol, hol jó, hol talán egy kicsit kevés. Hosszú távon ott már nem annyira. Jövőre hogy megnézzük, milyen az NBA-ben a Így legyen. Így lesz. Nem tudom elképzelni, hogy ne jussunk fel Igen, tényleg? Abszolút. Én még nagyon parázok a említett csapatoktól, akiket felsoroltam. Túl sok a versenytársak. Ki merem mondani, amit nem mert a vezetőség kimondani, hogy a Honvéd idén feljut. Engem ez a mert egyébként meggyőzött arról, hogy itt van, tehát a feljutás az hurreális. Fúrás. Hát a, a, a, az eddig is így volt, már az első fordulat, hogy a feljutás az furreális. Nem csak, hogy lehetőség. itt a, itt a mezőköves meccsen én most tényleg láttam olyat, hogy megvannak ugyanazok a hibáink, amikről itt beszélgettünk, uh -huh. amik előfognak fognak jönni igen a kicsik ellen, de most már tudják, hogy ez már nem fér bele, vagy legalábbis gondolom felfogták, hogy ez most már nem fog okay, beleférni. Oké, de most erre hadd mondjak egy nagy büdös 90-es évekbeli klasszikus, hogy ez akkor fog valamit érni ez a tegnap előtti győzelmünk, hogyha most sorok is nyerünk. Nem döntetlenezünk, hanem simán, maga biztosan nyerünk győzelemre győzelem. Ja, a soroksármestő, azért vagyok szarva, egy, egy picit, de, de ilyen nagyon egyszerű okból, hogy, hogy valamikor péntek hajnalban kettő körül fogunk hazaérni Debrecenből, pláne, hogyha hosszabbítás van. És akkor utána már vasárnap játszani, az ellen a soroksár ellen, akinek ugye hétfőn elmaradt a meccse a Budafok ellen, mert hogy nem tudom, valami elektromos tűzütött ki a igen, de akkor is kell valahogy húzni, ezen múlva a kerülettel meg játszik egy harmadosztály alsóházas csapattal, tehát csütörtök mert tehát jóval uh -huh. többet pihen, de nem de. utazik. És értem, alsóházas csapat, és hát én pontosan tudom, hogy, hogy fog az a meccsnek a koreográfiája kinézni, valószínűleg lesz egy kisebb büntetés az MLS-től, mert nyilván meg fogjuk találni a az ellenféle azon nagyon jól fogunk szórakozni, ez ugye minden meccsen előfordul, ő fel fogja hergelni magát, és akkor ott, mit tudom, én még az azon sejpődnék meg a Kundrák két góljával az első percekbe elhúznának, és kaparhatunk. A, a Kundrák szokott lőni nekünk. Tényleg? Nekem azért jönni, hogy is rölt. Nekem a Nagy Zsolt ilyen, aki mindig lőnekünk volt. gólt. Meg a Koplárovics Béla. Koplárovics Bélől lőtt Rendszeresen rögt, igen, régen. A kopláról, és ez rendszeresen é. lőtt, igen, az való igaz, viszont de bennem is az hogy mindig az exeink golt, és pont a múltkor ránk el egy belső chat beszélgetésbe, hogy ez nem is igaz. Egyáltalán nem igaz. Megnéztem az elmúlt három évet, és a kapott gólyaink, és az ellenünk játszott perc arányát, ha megnézed, akkor az exeink <síns> alacsonyabb Megindos arányba tisztika. lőnek gólt nekünk, mint ahány percet játszanak ellenünk. De ott, hogy még ez nem igaz, hogy te bebizonyítottad matematikailag. Igen, elkezdem, hogy a Newton ül a fa alatt, és ráesik a fejére az alma, és még szapítsába, ez nem igaz, ez nem igaz, ilyen nincs, nem, nem, nincs gravitáció, ez hülyeség. Hát erős hasonlat. Hát most, Félyo Newton is egyszer szólalt fel, az angol parlamentbe, az állítólag annyit mondott, hogy kérem zárják be az ablakot, hideg van. <gül> <gül> nem tudom most, hogy jött ide. Az, az Én... tudjátok, hogy miért vezették be Angliában a közoktatást? Mert el, lettek gyárak. És ez azt jelentette, hogy az apukákat, meg az anyukákat beterelték a gyárba gőrcölni. Beterelték a gyerekeket is, viszont volt egy bizonyos életkor, amikor nem tudtak mit kezdeni a gyárakban. 7 8 kilenc, ilyesmi. És ezek a gyerekre nem voltak is senki, aki vigyátszak. És uh, egyszerűen csak ott mászkáltak az utcán volt, és állom London. Londont. És ezért, ebből lettek a londoni tűzvészek, és ezért lett Angliában közoktazás. Nem híveség. De valami könyvet olvastál róla? Nem, a chat GPT-től kérdeztem meg. Ó, ez még lehet, hogy halúzott valamit. <gül> <gül> nem, nem, nem. Egy ízébe hallgattam egy ilyen uh, uh, oktatással foglalkozó podcastbe, és hogy uh, egy olyan ember mesélte, akire azt éreztem, hogy szuper érdekesen mesél ezeket a sztorikat, és így megegyeztem. Most nem tudom megmondani a nevét. Hmm. De berakjuk a show notes-ba, ezt nem vágjuk ki ezt a részt. Jó. Uh, na, térjünk viszont viszont a focira. A kövesmeccsről még van valami? vagy? Mert van még a... Igen, de... én a gyúrcsót. Gyurcsóról szívesen beszélnék még egy Na, kicsit. Na, a Gyurcsóról. Hogy, uh, hogy ültünk Faterral a meccsen, és az első félidőben a Gyurcsónak volt három nagyon jó, pocsban kettő nagyon jó, és egy jó hosszú keresztlabdája. És hogy gyakorlatilag, ő volt az egyetlen játékos, ezen a telep meccsen, aki egy ilyennel megpróbálkozott, hogy mink az ellenfél tér felén kim vagyok, mint szélső, tekergetem, nézegetem, és akkor fogalmas átrugom vagy az Újvárinak, vagy a Cújgébernek a túlvadára. Vagy a szabó Alex? Igen, tud nem a Pauje is csinálta a csapatban, még a idény elején. És hogy, amit ki akarok hozni ebből, hogy a gyúrcsó minőségi játékos. Tehát, Igen. hogyha a megyes elbe a padra az esély, és ha a gyúrcsó be a padra az is esély. Igen, ha van poszt, ahol erősek vagyunk, az az a baloldali támadó posztja az. És ugye két különböző játéstílus, mert a megy az rendszeresen befelé mozdul, a gyúrcsó pedig kifelé. Tehát, hogy az egyik területet nyit, a másik pedig bent valamit, amíg hagyja és. Ha ott egy ilyen kántor elviszi az embert, Igen, akkor az... A megyesben még megvan az, az energia, hogy lesprintelem a másikat, hogy úrcsó azt meg már észből akarja megcsinálni, úgyhogy ez két más ilyen ja, négy éves tapasztalt. Amikor bejelentettük, én amúgy nagyon örültem neki, bár óvatosan, mert annyiszor megfáztunk már ilyen nagy névigazolással az a utóbbi Holmanra években. Mondasz? Hát például én a holmannak is örültem. Vagy KDF-tára. Utána... Az, az, az egy egészen más stratoszférikus kategória. A jó regkáder, Keita. De mindegy, a Gyurcsánál volt egy ilyen megérzésem, hogy annyiszor lyukra futottunk már az utóbbi három évben, hogy ilyenkor a Kispest Faktor szerint szokott jönni egy, ami bejön. Hogy a Gyurcs is klasszikusan az, akire mindenki elhúzza a száját, hogy a videótonos, meg ilyen, ilyen levitézlet, már biztos már járógéppel jár, aztán utána nyom egy tök jó idént. És eddig még nem igazán tudom eldönteni, melyik lesz a, tehát, hogy a jó vagy a rossz megérzésem az, amelyik be fog jönni. Én is látom ezeket, amiket te mondtál, hogy teljesen bíztató dolgokat tud csinálni a pályán. Néha még azt érzem, hogy nem egészen százszázalékos, és pont, pont a Jerry mondta a valamelyik múltkori podcastben, hogy... Most meg ha hát nem biztos, hogy vagy hol van lesz belőle, vagy nagyon be fog jönni. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy nagyon szurkolok neki, mert nagyon ráférne a honvédra már egy ilyen. Szerintem a amelyik uh, tényleg bejön, és a szúrkolók is megkedvelik őt. Szerintem számít az, hogy bevállalta ezt a projektet év elején. Tehát, hogy ott, ott mondaniuk kellett neki valamit, hogy miért jön ide. Tehát, oké, már 34 körül van, ha jól emlékszem. Mondhatta az, hogy eljön levezetni az MB2-be, keres még egy kicsit valamennyi pénzt, de hogy szerintem. Tipusos Igen. Figyelj, a, szerintem inkább tök racionális volt tőle, hogy a Honvédot választotta, és nem a Videotont, mert ahogy mondtad, hogy te itt tartasz a Videotont, hogy ez meg fog érkezni. Én meg azt érzem, hogy a videótont, az pont a két és fél évvel ezelőtti Honvéd. Mi lesz az új tulajja? Van-e új tulajunk? Az egész csapatot cserélni kellett. Ők nem lesznek versenybe idén, szerintem. Még itt jó látni ezeket a magyar bajnokságban, ezeket a két és fél évvel ezelőtti Honvédokat. Ugye most az Újpest még ilyen a... Mint amikor mint a Metal Komérő miért cserélték az egész csapatot, aztán megérkeztek a kieső helyekre pillanatok Igen, alatt. Igen. Tehát nem tudni ki igazol, nem tudni, hogy milyen játékosok vannak. Fradi ezt... csak brajból vesztett az ETA ellen, hogy az újpest kieső helyre kerüljön. Meglátjuk, hogy ezért az újpest kiesik azt az hozzá hozzátenném, hogy ahhoz egy hatalmas művészet kellett, még ezzel a, a már általában csodálos jelzőkel életett vezetéstől is, hogy összehozzák ezt a kiesést, mert még ott is az utolsó pyraba el minden balfasság ellenére, amit ja. egyébként mindent abban a Két évben, amik még első osztályok voltunk, hát ami, fél, amit emlészed, el ott, ott, ott az volt, nézegettük, az utolsó három fordulónak úgy mentünk neki, ami 90 valahány százalék esély volt a bemaradásunkra. Ja. És tehát ott, onnan egyszerűen, hát az a meccs volt, ugye, az, ami. Szóval mert, azt mondom, hogy amúgy nem könnyű kiesni az MB1-ből, szerintem. Hogyha a Kazinsz-Barcsika most ott, nem tudom pontosan hány pontja van ebbe a pillanatban, de nem hiszem el reálisan, hogy mondjuk a Kazincbarcika az új Pestelőt végez. Nem. Szerinten És akkor ott már csak egy csapat maradt, akit meg kell előzni. Uh -huh. Na én is valahogy így gondolom, hogy szentem valahogy ott fognak maradni a vonal fölött. Nem, csak az látszik, hogy ez a, ráöntünk egy, valak pénzt egy magyar futballklubra, az nem biztos, hogy működő modell Hatos lesz, mert fogalmuk. Tehát itt ami a legnagyobb probléma szerintem a hogy nem tudják, hogyan kell elkölteni Pontosan. a pénzt. Pontosan. Tehát, hogy ez a, tudod, ez a klasszikus új gazdag, ugye megépíti belőle a, a kacslábon forgó házat. Ez még, a, még a hemivel is így volt, amikor idejött. Hiába lett meg ugye a magyar Kupa és zsolnai vásárlás, meg egyéb hajmeresztő dolgok, majd utána rájött ő is, hogy a körben nem a pénzt. Ja, hát persze emlékszem, hogy Zsolna itt leigazolta azt nyilatkozta, hogy egy, egy belvárosi lakás árát adtam érte, ilyet többet nem fogok, ilyet többet tisztítok. <gül> Végis futballklubot, futballklubot működtetni egyféleképpen lehet megtanulni, hogy futballklubot működtet. Uh -huh. tehát, ez, nincsen erre egyetemi képzés, tudom a FIFA mindenféle ilyen. Izel... Aztán több... nézd meg a Fradinámi volt a hajnal, évekig égette a lóvét, meg az orosz pályát. Mire, mire a a is évekig tartott, megtanultak, hogy nagyjából hogyan kell nekik működnie. Já, hát most már ugye ezekünk a harmadik évünk az MB2-ben, úgy néz ki, mi most idénre tanultuk, megtalán, bár közte volt egy tulajváltás. Az igazolást megtanultuk, de azt, hogy hogyan lesz ebből rentából is honvéd, azt nem tudom, hogy megtanulták kell -e már. Ja, igen, egy egy egyre úgy tűnik az ideigazolások igazolások nagyjából ülnek, ugye gyurcsol sérülten indult, de most már, most már úgy tűnik, hogy futballozik. Hát egyedül a Varga Bence az, aki, aki nem igazán fér be a csapatba, őt Iváncsáról hoztuk egy baloldali védő, belső védő. Nem csak és igen bocsánat, előtte volt Iváncsen bocsánat meg a, a jaj, hogy végkő mindig az, az a baloldali belső védő hát, nem belső nem védő számvédő. baloldali védő ilyesmi. Va, va, van a Bonifác, aki utána bechatárnak igen, akkor, be igen, a, igen a, a, a, a, akkor tudtam hogy vége a meccsnek. Igen, akire, amikor megérkezett, akkor, akkor azon rögtünk, hogy amint a Bogyó és Babócából igazolna a csapat. Tehát ez a Baki, Bonifát jönnek, jönnek a játékosok. Ő, ő még olyan, aki így, így a határán mozog annak, hogy, hogy most jó igazolásnak nevezhetjük-e, vagy nem? Hát ez szokott játszani, tehát nyilván nem námi fér námi be a bolygott, csapatba igen. jelenleg, igen. De ugye a többiek imezalás. azok úgy néz ki, ülnek. Még a, még a kántor is, hiszen, hiszen az a poszton vagyunk a legrosszabb állapotban, hiszen nincs más. Jó, én ezt itt én is meg kell követnem a, a vezetőségnek ezt a, az igazolási uh, formáját, hogy ez azért nem volt rossz igen, amilyen játékosok most épültek, tehát ez Te nem, nem nyakló nélkül akarok itt szidni bárkit, uh, nekem csak ez a fajta hozzáállás nem tetszik, hogy nem mondunk ki semmit, nem velünk föl semmit, mutogatunk a harmadik évre, aztán mi lesz abból? Te köszönöm, nem emlékszem, a Gál ki mondta, hogy a feljutás a cél? Igen, tudod, még beszéltünk is erről, vagy lehet, hogy csak írtam a a Bukzányban, hogy a volt az a TV interjú a Duna tv még Ábel is emlékszik erre. Tamási Zsolt meg a Gálhidi volt az az elején. Tamási volt uh, a Vasas edzője igen, akkor, igen, és ugye 2003-ról beszélünk, és a az nb 1 b idényünkről igen akkor, És a a volt akkor a klubvezető Igen, lement, lement hét forduló és akkor behívták a két él csapatnak a vezetőedzőét, és akkor kérdezték, hogy mik az elvárások? Tamási Zsolt mondta, hogy neki ilyen szabad kezet adtak, hogy mondtam, hogy három év alatt kell följutatnia a Vasasnak. Ez az idény az építkezésé, nagyon erős keretet hoztak összetők, jó. És akkor Gálhidi meg ilyen leharcolt fejjel ott mellette, és közölte, hogy hát neki idén fel kell jutatni a csapatot, különben kirúgják. Tehát meg volt az elvárás, valószínűleg akkor a Gálászfeszel is mondhatta Szent Van is. Na, és figyeld az átkötést abban az évben, kupadöntőigyen menetelt a másodosztályú csapatunk. Szép. Ugye? Ugye? És akkor beszélgessünk egy kicsit erről a csütörtök Debreceni kupa meccsről. Kell ez nekünk? <gül> Hát, amiket itt az előbb mondtam, én pont azon gondolkoztam meg mert tőled függetlenül is a héten, hogy nem kéne ezt, nem, Iyet nem szabad mond tudom, honvéd nem enged el semmital. kell a kupa. Kispesten kell a kupa, mi fel akarunk, de ugyanakkor mi fel akarunk jutni. És a soroksermecs az sokkal fontosabb ezen a héten. Én lehet, hogy nem megpróbálnék egy olyat, hogy nem feltétlen a leges, leges, leges, legerősebbnek gondolt csapattal, hanem egy-két olyan játékosnak is lehetőséget adni, aki mondjuk. Most, most bizonyítson. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudom, az U12-es kapussal álljunk föl. Kupában nincs fiatal szabály, vagy van? Nincsen. Szerintem én. nincsen. Sigér. Hát igen, tehát igen, ezt erre akartam, amit az Attila is elkezdett, hogy, hogy, hogy milyen kezdőt tudnátok elképzelni. Ugye hangját pekárt, azt fixre vehetjük kb., mert kisárgázták mm -hmm. magukat soroksáról. Ja. Hát például itt egy csonkabónifáca mondjuk, akár lehet próbálkozni egy kulcsvédő helyén, tavasszal nem ugrott be rosszul, amikor néha be kellett állni igen, a sírült ember helyére, bár ezt tudom, hogy ez mindig lútri. És akkor te kit? A bakit, vagy a, vagy a csontost, vagy a csontost? csontos csontost, csontost igen, igen. igen. És a 11-esekre kerül sor a végén, akkor. Na, becseréljük előtt a teljes Pontosan, Etélem. igen, igen. Aha, tehát akkor ott, ott te cserélnél egyet. Uh -huh. Tújvel védetnéd? Nem, dúzsal védetnék. És ki lenne a középsatár? Pénte. Hm. Bocsánat, hülye kérdés. Simon Benedek még mindig sérült? Hát a fakóba se játszott, ha jól emlékszem, de most azt nem néztem a hétvégi meccset. Uh, pedig az nagyon jó lenne a Simonben. Hát. egy jó Simon Benedeket azt nagyon szeretnék a honvédben. Egy jó Simon Benedeket mindenki szeretné a honvédben. Hát mert a jó hogy... Simon Benedek most mondjuk rúgna egy Mesterháros Debrecen, mert akkor Ábel szerintem félmesztelenül jönne haza. Igen, de a, a jó Simon Benedek nem fog Mesterhármest rúgni, ő anyika lesz. <síns> <síns> És hogy a, egy torgeles anyika karakterű játékost én mindennél jobban szeretnék a Honvédban. Én is mindennél jobban szeretnék, de pici hozzá, nem? Hát még több attitűddel kell pótolni ezt a hiányzó centiket. <gül> de tényleg, hogy néz neki ez a csapat Debrecenbe? A... Most te, a, a te szó szó, nem mondott ki, hogy elengednéd a kupát. Mert nem, ki, nem, kicsit nem, olyan nem, vagy, mint a vezetőség, a szurkolói kéton, hogy hát nem mondjuk ki, hogy kupagyőzelem a cél, de hát most az... De... 2007-es kupa a tavaszán úgy játszottunk az MTK ellen idegenben, tök ideg voltam, hogy a súbka egy ilyen, tehát a, a, a bék keretet tette föl, mert rápihent inkább a hétvégi Debrecen elleni bajnokira, aminek ugye a is volt. Ennek ellenére kettő-kettő lett a körúta, majd a visszavágót itthon megnyertük. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor egy, ez egyből egy feladás. Jó, ja, csak most nincs visszavágó. Debrecennek mi a hétvégi meccse? Nem tudom, megnézem. Meg. Beszélgessetek addig valamiről. Jó, oké. Okay. Mégiscsak egy rádió, ne legyünk csöndben. Figyelj, én kicsit megértelek ebbel a feladással, de lehet, hogy a Debrecennek pont ugyanez a logikája, nem? Hogy... De nem feladás, tehát ez lesz ja, a... Ja, ja, ja. a... Ha otthon igen. játszanak a Zetével. És hány pont van a két csapat között a bajnokságban? Debrecen és a Zete között. Szerintem az összes kb. 19 versus 10. Ez a Debrecen most fönn van, negyedik, harmadik? Harmadik, jáj, já, já. És hány pontra van az első helytől? Egy. De, De hát a... vesztett pontokra nézve három, mert a, a Kisvárda előtt áll negatív gólkülönbséggel a második helyen, vesztett pontok tekintetében pedig konkrétan első jelenleg a Kisvárda negatív gólkülönbséggel az NB1-ben. Figyelj, akkor igazából ugyanaz a kérdés van a Debrecennél is, nem? Mi nálunk, hogy, hogy a, a, a bajnokságban, hogy, hogy figyelj, hogy én magasan vannak, akkor ott... Uh... Az nekik preszt is, hogy ott minél tovább ott maradjanak. Tehát a Debrecenek is voltak szezonjai, amikor, hát, amikor a kiesés elő menekült, sőt. Úgyhogy... A, így van. A, ők, ők sem biztos, hogy a legerősebbnek gondolt 11 el fognak jönni, ne, és mi sem. Csak most nézem a hétvégén a debreceni csapatnak kikültek a padján. Kocsis Dominik. Nem, ő... Kezdő gol, volt? Gól, két gólpassz, nem hiszed el. Akkor... Egy helyreigazítást szeretnék most tenni élőadásban. Kocsis Dominik valójában jó játékos. Korábban való állítottam az ellenkezőjét. Nem például egy Komáromi György van náluk, egy Szuhodovszki van a padon. Ezek jó nevek. Ezek jók. Ráadásul jó. a, a, a 70. sőt már a 60. perc környékén elkezdték lecserélni a kezdőjüket, amikor már 5 0 vezettek az Újpest ellen. Tehát lehozták Zsuzsákot, lehozták Kocsis Dominiket, Bárány Donátot, a hát az jó játékos. Hát nem tudom, mivel lennénk mi boldogok. A bakom, úgyhogy, hogyha most megint megnyernénk másodosztályúként a kupát, vagy még tovább mennénk, szóval még, minél tovább menetelnénk, vagy pedig, hogyha főjutnánk. Hát, a följutás hát a, a, Így van. van. Én nekem az is az. Te Na, oké, is, is, de azért látni kell a, a keretnek a behatását. Egyébként, meg figyeljetek meg, amit mondok. Szerintem, hogyha ezzel a nem B-kerettel, de mondjuk egy ilyen álvesszőkerettel ja. állnánk ki Debrec és ők is így fognak kiállni. Pont a Lassú Gyuritól olvastam tegnap, hogy még alig van valaki a vendégszektorban, tehát azért nem, nem tudom, nem tömegek fognak lemenni, bár lehet, hogy vagy te ezt máshogy tudod már. Nem tudom, én tegnap vettem meg a jegyem, akkor is még úgy ilyen 50-70. Hát ez, ez klasszik, nagyon rossz időpontban van, és itt tényleg csak a legelkötelezettebb mag lesz ott. És ilyenkor szokott az, de én se tudok lemenni, ez egy jó jel ilyenkor. Ekkor fog megtörténni az, hogy valami, nem tudom, egészen extra dolog történik, és vagy egy karcsó hosszabbítással, vagy pedig rendes játékidőben, én nem tudom, hogy, de tovább fogunk menni. Ezzel a csapattal is. Gold kirúgja. Csonka Bonifács fejjeli az egyiket, kettő egyre fogunk egyébként nyerni, a másodikat pedig a, a nem tudom, a utolsó negyed órára beálló szabad szabadrugásból. Jó, én most elő, elővettem a ide, idei keretünket. Szerintetek Paujevic fog játszani holna? Vagy egy a, a meccsen? Figyelj, a, az újverének játszani kell hétvégén, most ez, a, ez az irány, úgyhogy ott van egy jó esély arra, hogy nem ő lesz a jobb hátvéd. Jó, és akkor Kálai Kevin, aki ugyanaz a poszt? Én kedvem a paujevic Szerintem legyen ő. Szerintem a, én is kedvem a paujevic de a Kálai fog játszani szerintem. Mhm. Uh -huh. És nézem még, akik, akik mostában egy kiszorultak a kezdő környékéről, például Somogyi Ádám. Na, ő fog játszani ő át a át Szamosi így. helyett. Igen. Uh -huh. A Somogyi meg a Szamosi, az két másik poszt egy kicsit. Mert ugye a, a Szamosi az sokat támadóbb, mint a Somogyi. E, igen, de ősszel, vagy tavasszal például még így... Egymás mellett, Igen, de most ideén abszolút a, Aha. a Szamosi van centert Igen. Szem. Vagy ilyen izé, hamis 9-est, vagy nem tudom, hogy neki ezt. Nem, igen, mert... nem úgy támadó középpályás, hogy, hogy ezek is sokat mellé. Kicsit ilyen, ilyen, néha olyan, mint amikor gazdai volt itt, ilyen kicsit ilyen kötetlenül elengedték hát, szabadjára. Ezért hát... is rugsóg volt, hiszen van hát, lehetőség, és él vele. Hát akkor viszont ez egy jó poszt neki. Ja, ja, láthatóan szabadjára kell engedni, mert, mert akkor kezd el működni. Uh, Nézem még, kik vannak itt. Sigér. Sigér biztos mm. játszik, szerintem. Mm. Sigér. Sem egyik középpálya. Jézusom. És akkor a védelemben, ilyen, akkor akkor, mik a kapuban valószínűleg dúzs, és akkor a, vagy rác, és akkor a védelem egy ilyen. Csúnya, vagy rác legyen, a dúzs, Dúzt vissza kell építeni. Én nem, nem tudom, a dúzs egyébként miért lett ennyire leírva? Tehát Tök jogos e, kérdés. Én, amikor őt kitették, ugye azért, mert, hogy, nem tudom, túlkoros lett, vagy akkor betesszük a másik fiatal a helyére, a, az előtt szerintem ő teljesen megbízhatóan védett az NB1-nek a végén is, meg az egész NB2-ös első idénben. Aztán, amikor utána ugye ott ez a variálás is, Gyenes, vagy hogy hívták a srácot? a Gyetván. Gyetván, Gyetván, Gyetván igen, nem. igen, igen, ő nem vált be, bár túl sok esélyt nem kapott, akkor utána gyorsan visszadobtuk a, a dúst emlékeim szerint, és akkor ott volt egy-két egy nem sikerült meccse. De hát basszus, ez alapján leírni. Én, ez, ez annyira klasszikus kis Pest, hogy el nem tudom mondani. Igen, és én, én bírom a túlját, meg én szerintem szuper sztori, hogy 42 mm -hmm. éves, és hogy, hogy ilyen, ilyen ember, hős szerepben van visszatérően, de hogy, de hogy ennek nyilván vége van egyszer. Igen, hát hogy fel kell juttatnia most minket, és akkor ott kéne, hogy legyen a... Igen. It itt van házon belül a megoldás. Egyetértek. egyetértek. Hát, Anta nem. Nem tudom. A dúzs az, az, hogy én, én abban... Klasszikusan azt látom, hogy a, ezek az állandóan változó hülye szabályozások és a, és a magyar klubvezetések e, ilyen, ilyen rosszul funkcionáló működése együtt a dúsnak a, a szerencsétlensége, amit te is mondtál, hogy kiöregedett fiatalként a, a védett korosztályból. Vagy, a, vagy abból a korosztályból, amiután ami extra pénzt kapnak esetleg, és, és egyszerűen nem tudott mit kezdeni ezzel a klubvezetés, hogy igazából van egy bevált kapusod, aki tovább kéne építeni, mert egy kapusnak az kell, hogy meccsbe legyen, pláne ebbe a korosztályban, ráadásul egy úgy hogy piacképes is lehet a játékos, és, és egyszerűen inkább eldobták az egészet, és és, a, és a, a ragaszkodtak ahhoz, hogy azon a poszton legyen a fiatal. Mert a kapus poszttal meg lehet úszni az egyik fiatal, vagy akkor még egy fiatal kellett. Én nem teljesen értem, hogy miért kellett ezt csinálni, majd utána pedig mentek a biztosra a még Nem volt egy... sikeres, tehát hogyha bejött volna, akkor azt mondom, hogy ó, de mekkora húzás. De így, meg ilyen. Ilyentől ki járt el... jól? Szerintem senki. Senki. Senki, hát húztunk egy évet, de gyakorlatilag a tuivel bármennyi is kedvelem, meg jó sztori, egy, egy időhúzás most jelenleg. Tehát ez a komikor egy Bridge Ez Meg ez a, ez a klasszikus, hogy addig nem mész a dokihoz, amikor már rég baj van. Tehát, hogy ez a, a, a tuivel nem tudom, hogy meddig lehet még húzni. Bár, tehát bármilyen jó sztori is, és, és, és ismerjük ezt a sztorit régről, mert, mert itt volt a Camber, itt volt a Lowridge. Igen, a de nem sokáig lehet már húzni, de ebben az idénben a tujvelnek kell védenie, mert szerintem a most... Uh, kicsit ellentmondva az eddigieknek, mert én jó kapusnak tartom a dús, de a jelenlegi felállás meg forma alapján még a néha kozármislányi bénázások ellenére is a tújvel a legmegbízhatóbb, legrutinosabb, legbiztosabb pontot hátul. Meg kell a személyisége Igen, is Igen, húzó játékos, húzó van. karakter. Hát amíg nem kezd valaki még a baki mellett ordibálni hátul, addig igenis kell valaki, aki, aki oda szól a csapatnak, mm -hmm. mert nagyon csöndes ez a véd. Hát, én, szegény Szabó Alex, a hangját nem hallani. Egy belső védő az ordítsa le a fejeket, Jaj. és ez a csontos is egy ilyen jó fiúnak tűnik. Mondod, a csontos szabó, ez ilyen tőktik is jó fiúnak tűnnek. Ott a bakiba már van egy ilyen vikingszerűen szerűen ősember, de a, de a tújvá még mindig kell oda. Csontos öt gól, három gólpassz a Az nagyon sok. Három gólpassz. Aha. Igen, tényleg három gólpassz. passz. Öt gól, mind az 11 tizenegyesből egyet ki is hagyott, de azért az... Te hmm, azokat legalább... Ja, őzondi biztos. Igen igen. Igen, igen, igen, igen, ilyen Danilo szinten. De kijött, is egy ilyen Mizzer, van volt, igen. Hú, le is cseszték érte, ha jól láthatom. Be is pörgöttől a egy is a szabó Alex. <gül> <gül> és megint ez a két név egymás mellett. Igen, igen. Nem. Jó, én szeretném, hogyha Debrecenbe tovább jutnánk a kupában, és, és valamire azt, én azt gondolom, hogy, hogy nem egy ilyen AB vegyessel fogunk fölállni, hanem Szerintem két-három poszton fog maximum változtatni a feckó. Hát de az már szinte a B Nincs olyan hosszú padunk nekünk. Tehát szerintem most jelenleg ez a keret 14-15 játékos nagyon maximum. Mert, mert tényleg szeretem, meg kedvelem, meg tök jó figura a Kessa, meg, meg itt most még sorolhatnék neveket. De, de... velem mi van amúgy? Sérült? Vagy pedig nem most megint a padon fél... ült, hát most a fene tudja. Tehát, hogy igazából most tök jó, most hétvégen leült a padra a földi Dominika, nekem ő a, annyira, a, nem tudom, a jelképe az utóbbi hat évünknek, hogy ez a, nem tudom, életem egyik legrosszabb Honvéd korszak, amióta szurkolok. Mi a Kesza? Meg ne, a kesza, mit jelenség? Hogy szegény a jelképe annak a korszaknak, ami az hmm. egyik általam legkevésbé kedvelt Kispest Honvéd korszak, ez a 2019-től kezdődő rémálom. Nekem nem jelképe ő, mert ugye a, a, a, az ilyen kieséshez őt abszolút nem kötöm meg. Ott, ott olyan gondolataim vannak, játékos, aki ilyen jelkép jellegű játékos, ott abszolút ilyen negatív érzelmeket kötök hozzá. Én. Jó, hát a, a legjobb játékos kötöm. az nyilván a beszélő disznósait és nem ő, az persze. Mert hát van, van pár játékos, akit nem szívesen látnék újra Kispest mezben, az igaz. Tehát, hogy ő soha egy negatív gondolatom nem volt róla. Nem, én a hát mindig is kedveltem Ugye többször is elmondtam, hogy én azt a Kispestet szeretném látni, ahol vagy, Kesztyűs Barnabá nem fér be. Ez azt ő jelenti, a benchmark, hogy, igen. hogy hát kell valamit. Igen. Szerintem jelenleg a Honvédban nem nagyon a mérés, meg ilyen elvárások. Kesztyűs Index. Igen. Tehát, jók vagyunk, ha már nem férbe. Akkor jók vagyunk most, várjál? Akkor kurva jók vagyunk. Igen. De hogy ne sérülés miatt ne férjen be. Mondom, nekem ő ugyanaz, mint, és nem, a, nem bántani akarom Patrikot, de mint a Hidi Patrik volt az mba akkor jó a kispest, ha a Hidi már kiszorul belőle. Ja, ja. Tehát, hogy, hogy igen, van és stabil, fix játék. A, játékos, a bajnok csapatunk kapitánya volt, bár igazad van, mert az öt forduló a pont, hogy a Nagygeri átvette a helyét, de függetlenül egy egész bajnoki idényt végig Persze, a bajnoki idényt. Persze, de ez, tudjuk, ez kicsit olyan rossz ki... Igen. De ez kicsit olyan olyan, olyan sztori, mint amit mint a Dárdai volt a Hertában, hogy tudod, ez mindig kirakják, de aztán kiderül, hogy, nél, hogy, hogy nélküle nem működik, és évvégén már ő a csapatkapitány újra. Tehát a, amikor jött egy új edző a Dárdait, kirakták azonnal mindig, hogy ő már öreg, már nem kell, meg mit tudom én, mert azt hitték, hogy a, a Dárdai nélkül lehet jó e, a Hertha. És kiderült, hogy még mindig nem ugrották meg a Dárdai szintjét. És, és nekem a HIDI volt egy ilyen, hogy, hogy meg kell ugrani az ő szintjét, fölötte kell teljesítenünk fixen, mert a, mert a HIDI volt az a játékos, aki nem tud játszani. Tehát neki igazából nem volt ex extrém szar meccse soha. Azért vannak elvárásai, tehát a Hidi bajnokságot nyertünk, ha meg kell ugrani az őszintjét, akkor még már BL-t nyerünk körülbelül. Még egy bajnokságot, jó? Még egy, még egy érmet az első osztályban. Nem, a ne, ne, azért ne túlzásokba. Hát nem, a Hidi nyerte meg a bajnokságot. Mondja ezt az ember, aki szerint, hogyha a pályukának bemegy a, a kapujába a negrófejese, akkor ugye nem Kúman, hanem Plókai lövügy, ez, igaz. Az ez az tudja. De ez igaz. <laughs> eleve, vasztus, hát ne felejtsétek el, egy, egy, egy életet vett el tőlünk a pályúká. Hát most gondoljátok el, hogy az a... a boka... legjobb nyolc között lettünk volna a b És az mi pénz szakad ránk, mi 91? Szakad ránk, és a, amit postafordultával rabolt volna a De Vries meg a báró, Gond... Szerintem ott egy, egy nagyon becsületes klubház most volt. Túl most túlzol, most túlzol. Egész biztos, hogy felújították volna belőle a Így létesítményt, van. igazoltunk volna. Így van. viállít. vialit abszolút Igen. következő időben. Hát nem padra, azért kezdőbe igazoltunk hát. volna első körben. Csak a negró Vialli kertősebben verjük következő évben Európát. Ez egészen beton. hihetetlenet volna a Back 8 között. Tehát a világ. BIA. Első biál volt. Az BL volt már? Az az, az, az, az, az, az, első, az első BL. BL. Igen, igen, az igen. volt az első BL. Hát, hogy csoportmes lett Csoportmes volt, de én még valami rúgyanvist, a beknek hívták, és nem, csak következő évtől hívták BL-nek. A legbonyolításra biztos. És hát milyen csapatok voltak? Anderlecht, Zvezda, meg nem is tudom, ki volt ott, talán a Barcelona lett volna. A Barcelona ott. nyerte. Talán a Barcelona. Ja, Barcelona másik ágon volt, igen. Másik akkor ágon, akkor mi volt? Ki volt még az águnkon? Nem tudom, ilyen Göteborg szokott ott még bent lenni annak idején mindig, Glasgow Rangers, ilyenek, spartak Moskva. Ugye ez hat meccs, kétpontos rendszerben, egy Nyugat-európai csapatok nem jutottak be, vagy mi Hát Anderlecht volt nyugat-európai, nem tudom, mi volt még. Olympic-Marseille. ami angol csapat biztos vagy. Nem, azok akkor el voltak tiltva, akkor voltak az tiltva akkor még Európából talán. Az még az utolsó évük volt. Nem emlékszem, de teljesen megérdelelt. Most én ről beszélgetünk a másodosztalban. a Honvéd podcastjében a BL-nek szóba kell Így van. Mint realitás. Mint realitás. Valamelyikötök telefonja nagyon pittyeg. Én nem. És hang is van rajta. Közben megyünk hétvégén sára. akkor az a fontosabb meccs, ugye? Ha a racionalitást veszem elő, mint első számú szempont, akkor a sára meccs fontosabb. És közben lejöttem, hogy nem a Kundrák rugánán dangolt, hanem a Az! De, de. Igen, ő, ő, ő, de már egy két lobrencsics van. Igen, ez a csatár uh -huh. Ezeket mindig, mindig keverem. A, a soroksár, nekem az a kis Fradi, szóval ennek van egy ilyen plusz benne, maga a Lipcsei Péter ott majd izé, produkálja magát. Mindig meg kell venni a soroksárt, idegenbe is, otthon is, mert a Honvéd az egy nagy csapat a soroksár, meg a Fradi C. Nem stb, hogy a Fradiba, most a Total Ex átkerült soroksárról, de egyébként van onnan út a Fradiba. Pászka, Lovrencsics is ment a Fradiba onnan, csak visszament. De azért... Lisztes hmm. az ifjabb Lisztes Krisztián. Tényleg ő is volt Soroksáron. De kit kérdeztem, most, bocs? Hát, hogy, hogy van-e tényleg út a Fradiba ba a vagy pedig én ezt az egész Soroksár projektet egyébként egyáltalán nem értem, úgyhogy, mint a BVSC-t. Hát közel van a Fradihoz, úgyhogy nem kell sokat tartozni. <gül> Ezért nem. a Soroksár lett a fiók Oké, okay, de hogy fiók alapvetően nem funkcionál, Ilyen valódi utánpótlás nevelése úgy nem tűnik, hogy lenne, mert hogy hát az nem tudok kit hozzá kötni. De amit a Sámán is mondott, hogy sok játékos ott ö, lenyom egy-két idényt, és utána van vissza Utafradiba. De talik alig találunk ilyen neveket. Hát most mostanában tudok a, most, a Tóta meg a Lisztes Krisztiánt. Jó, mostanában volt pár, igen, de... Pászkalórend. Na, mindegy. Megkeverni a soroksárt. Egy kis informatikai problémánkakat közben úgy látom. Igen. A, a, arról egy mondatot mondjunk már, hogy a felcsúti edző betelefonált az MLS-be meccs közben, hogy mi is ez a szabály pontosan, hogyha kiálltetták az IFI akkor be kell cserélni, vagy nem kell a Régen még az is tilos volt, hogy telefonáljál, a, a, vagy telefont vigyél egyáltalán a kispadra, most még már onnan kell telefonálgatni. Tehát ott tartunk, hogy a, a gők szintje az olyan magasan van, hogy fogom és betelefonálok az MLS-be, hogy, hogy hogy van ez a szabály miközben vagy a meccs. Elnézést, végig az én telefonom volt. <Sz> az meghaltad. Itt izzadok öt percek. Kapcsolatok minden. És én még behozom a felcsútot, hallott, hogy, izé, hogy kiröhögjük a hornyákat. Ja, ki tudom röhögni, ez, ez tényleg egy, egyébként abszurd. De erről már egy csomószor beszélgettünk, hogy, hogy egymást metsző szabályok vannak, senkinek semmiről nincs fogalma. Bár pont az a, pont az a dolog, amit a hornyákék megkérdőjeleztek, az egy... Az, az le van írva pont. Írva. Szokon, igen, és elolvastam azt a három sort, három bulletbe van szedve, és a vagy és az és szavak elég jól uh, értelmezhetőek. értelmezhetőek tehát, hogy Tök egyértelműen kiderült, ha kiállítják, nem kell behoznod helyette valakit. Szóval. Figyelj, és ettől még ez egy lehet, hogy rossz szabály egyébként. Tehát, hogy ja. Tudok érvelni ellene, de nekem érdekes volt ebben a történetben, hogy tényleg betelefonálnak meccs közbe, és, és hogy egy olyan de hogy... kemény az, hogy fel is veszi valaki a hogy, hogy mi ez a hülyeség? Hogy hozhattak minket ilyen helyzetbe? De én nem is tudom elképzelni, az mrs hogy, hogy működik, hogy van e egy ilyen kis telefonközpontos, egy kapcsolom a megfelelő osztályt, vagy, vagy van egy ilyen AI bot, ami már ezekre válaszol nekik? Nem, hát azt mondta a, a hornyák, hogy nem biztos abban, hogy Csányi Sándorra, vagy egy alattasával beszéltek, szóval hogy a hornyák Zsolt fejében még az is benne volt, hogy akár a Csányit hívták. Hmm, egészen elképesztő, nem tudom, borzasztó kellemetlen ez de azt, úgy hogy az MLSZ, De ott, ott tényleg ott ez van fejbe, hogy akkor, akkor hívom az EMLS-elnököt, hogy most Igen, mit kell csinálni. Pontosan. De hogy már ilyen legyen. De ez, te, tényleg, most gondolnám, most hétvégén rossz lett volna a sör, akkor hívom a Borsodi Sörgyárnak a főnökét, hogy ne haragudj, mi van itt a Boroszis stadionban, hát hogy csapolják mi ez? Hát csak komoly ember lenni, mert. Ha komoly ember lennék, volna. akkor ezt kéne csinálni. Igen, nem a blogba beírni, hogy hiszel, hogy hogy, mert megint nem volt jó a, a vendégbe. Nem, mert hát ez a klasszik Kubatovi attitűd, hogy bármi történik, a, ami nem úgy alakul a meccsen, ahogy kellene, ez hogy, hogy merészelnek egyáltalán valakik ellenállni? a Fradinak a pályán, vagy a pályán kívül olyan szabályt hozni, hogy Úristen, most fölborul az előzetes elképzelés. Szeretnék eljutni azért arra a szintre, hogy nem az, hogy, hogy nekünk, ne, is, ne, ne is, ne nekünk is telefonálni szinti. kell a csányihoz, hanem az, hogy Már megírtam, a... hogy nekünk is legyen kuba tovum, de nem nem nem nem, a nem nem nem nem nem igen, pont, izé, uh, vezető, hát nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem Magabiztosság nem abból állna, hogy tudom, hogy ki az a haver, akit fel kell hívni, aki majd elintézi, hogy ahogyan micsoda, mert az az, az Mutyinak hívják mi felénk, meg erőszakosságnak. De, de hogy ezt, ezt a magabiztosságot azért én szeretném már látni a, a Kispesten, mert most, most nincs olyan vezető, aki, ahogy beszéltünk az ankit, nincs vezető, aki kimerne állni karakánul, és azt tudná mondani, hogy srácok, most akkor ebbe az évben ez a cél. Tehát, hogy ezért van az, hogy most itt állunk, amikor ezt az adást vesszük föl kedden, még van két nap a kupa meccsig, és itt azon gondolkodunk, hogy most akkor, most hogy, hogy vajon egy feckó hogyan gondolkodhat a kupa kapcsolatban. Tehát, hogy én el tudom képzelni, pár, pár éve még, mint amikor a subkával játszottunk a Tisza kécske, nem tudom kécske. ki jelen volt az odavisszavágós meccs, lehetett tudni, hogy, hogy, hogy a fiatalokat fogja játszatni, mert mert mindenkinek a tökéletele volt az, hogy nem játszhatja a fiatalokat, megnézzük már meg őket, és akkor még itt volt a Lukács Dani is, és akkor nézzük már meg ezeket a játékosokat, és persze a Szuka rakta a csapatokat, majd utána hozott egy nagyon rossz meccset, és a Visszavágón pedig már, már nem csak a fiatalok játszottak, és akkor épp hogy de továbbítottunk. Szóval ott lehetett tudni, hogy valami, mi várható egyáltalán, mert, mert volt mindennek valamilyen ilyen logikus folyamata, és mindennek volt valamilyen következménye, most meg, és itt és és így nem tudom elképzelni, hogy a Szerintem egy racionális ember a feckó, úgyhogy racionálisan el hozzá. A bajnokság fontosabb a honvédnek ebben a pillanatban, mint nem a kupa. Hogyha a nem jut fel szerintem a, a honvéd, de mondjuk kupa elődöntőt játszik, nem lesz megdicsérve uh -huh. a, a stáb. Hát a mérőszám, amit a feckó Tamáshoz kötöttek, az a feljutás. Igen, nem. Ha, nem. ha nem is a klubházban, de legalábbis a lelátón. Igen. Jó, akarunk még beszélni valamit így a csapatról, meg ezekről, vagy? Vagy köszönjünk el erre a hétre? Tehát még a soroksáról azért annyit beszélünk, hogy fontos mes lesz, és az annak ellenére, amiket itt mondtunk, egyszerűen nem tudom. Meg kell nyerni, mint amikor tanúban mondták, hogy ha homok kell akkor legyen homok. Egyszerűen nem tudom. Val valamit ott ki kell találni, hogy nem érdekel, hogy nem tudom, 48 óra van a két meccs között. De hát a soroksárt meg kell oldani, igen, igen. És több van, mint 48, mert valójában 56 vagy valami. Ami másodban. ilyen 60, valamennyi Hát akkor még. Hát akkor még szabályok az szerint a, jártunk. De de ugye ez a két dologtól függ a hosszabbítástól, meg az M3-as autópálya állapotától. Tehát ez, van egy az defektünk, az... reggel hatra érnek érnek. Ráadásul, hát igen. És ki tudja az M3-as milyen állapotban van? Hát Mint hát minden autópálya Magyarországon, remek állapotban van az M3-as is. M3-as mindig az, hogyha Debrecenben vagyunk, akkor hazafelé vagy köd van, vagy felgyullad az autó, vagy, vagy lerobban az autó. Milliónyi problémánk volt már Devrecenbe hazafelé. Remélem, hogy a csapatbusz műszakilag rendben van, és hazaérnek a srácok, hogy tudjanak pihenni a jó kis sorok Kettő Ennyi. 2-0. Kántor 2. Jó, legyen. Ez a sorok Jó. Ja. Én, én tovább. Én mindig hiszek az ilyen 2-1-ben, de most már látom a sor mintát. Ez, ez hogy ha nyerünk, akkor 3-1. Ha nem nyerünk, akkor, akkor vagy 1-1, egy -egy, vagy 0-1. 1-0-ra -egy. Egy, egy nyerünk, csontos 11-esre. Egy unalmas egy Undolító az... meccs lesz, rohadtul fogunk fázni. Ott Te... fogok sírni nektek végig. Hogy Te kár ez amikor már volt... visszasírod a Moraleszt? Olyan meccs? Nem. A Moraleszt nem fogunk visszasíni, is volna. Én már ennek a mesnek az időpontjában helsinki be leszek, és a lányom foci csapatával a helyi Talvi ligában, vagyis a téli bajnokságban fogunk pályára lépni, én leszek az edző. És gondolom remélem azért a telefonodon követed az eseményeket. Persze mindig, majd biztos a lányokat nézem. Vagy <gül> legalább fő, hogy mit bocságyi Sándor. <gül> Hová vezetne <gül> az? Ne jó jó. mindig követem, tehát hogy függetlenül ott, hogy külföld, de a vasárnap este a meccs felét biztos megnézem. Aha. És elégedett, a streammel? <gül> valamikor igen, valamikor nem. Fé, jónak nem mondanám szinte, soha? Nem. De, a... A, de aki a kommentátor, az egy nagyon szimpatikus rács. Ugyan srác, ugye? Mm -hmm. Igen, abszolút, ilyen, ad egy ilyen hangulatot. Meg most, most eleinte emlékszem, még nem nagyon találtál a neveket, de most már ilyen, már az ellenfél és tök jó, tök jó, ahogy veszél meg nagyon jó kis stílusa van. valahogy ezt a frame, frame t vagy nem tudom, mit kéne átállítani ott még a kameránál, mert ott, ott még érezni, hogyha egy hirtelen mozdulnak, akkor, akkor nem, valahogy így elmosódik a kép állandóan, és ez mindig az béna. Ja, de a srác a hangulatot úgyhogy... ja, ja, ja. Ja, jó Igen. Remélj sorok is közvetít, nem mintha, nem, nem mintha. Más szokott volna. Egy, azt mint mintha más szokott volna, kettő, nem, nem mintha hallanánk, hiszen mi ott leszünk a helyszínen. Összefoglalóban meghallgat. Összefoglalóban meghallgat. Egyik, ezt máig nem értem, az összefoglalóban miért nincs még mindig kint a, az, hogy mennyi az eredmény éppen, és hogy hányadik percnél tartunk. Tehát van egy csomó szó, hogy összefoglalóban keresnék egy jelenetet, és el kell kezdni végignézni, mert, mert nincs benne, ja. valami ezek lemaradnak róla. Innen is üzenjük, hogy ezt lehet, hogy érdemes lenne javítani. Na jó van, akkor mégiscsak elköszönünk erre a hétre, és akkor uh, mi még maradunk egy picit, és akkor veletek meg találkozunk jövő hét kedden, május, nem, november 4-én, nem, május 4 az én vagyok, te vagy, Igaz, november 4. jó van, sziasztok! Okay, sziasztok! ciao, ciao sziasztok!